Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'amaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina min yahdihillahu falamudillalahu wa min yudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attakullahu haqqa tuqatihi wa la illa wa antum muslimun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 Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin finnar thumma amma ba'd Pemirsa Rojak TV dan para pendengar radio Rojak yang Allah muliakan pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah Darul mafasidi awla minjalbi al-masalihi Darul mafasid awla minjalbi al-masalih Menolak kemudaratan Lebih didahulukan daripada mengambil manfaat <coughs> Meninggalkan atau menolak kemudaratan mafsada Itu lebih didahulukan daripada mengambil Maslahat atau manfaat Pada kesempatan yang lalu Bi'idnillahi Dengan izin dan taufiknya kita sudah membahas Tentang makna dari qa'idah ini Kemudian tentang dalilnya Di antara dalilnya adalah firman Allah SWT Di surat Al-An'am Ayat 108 Di mana Allah SWT berfirman Wa la tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullaha adwan bighairi ilm Allah berfirman janganlah kalian mencela ilah-ilah sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala karena mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu Mencela ilah-ilah Atau Tuhan-Tuhan Sesembahan-sesembahan Dari sesembahan kaum musyrikin Adalah Sesuatu yang bagus Ya Bahkan Kata Sheikh Muhammad bin Aswala Al-Taymin Annahu amrun wajib Ya, perkara yang wajib Ya Tetapi Walaupun dia perkara yang wajib Ketika Menghantarkan kepada sesuatu yang lebih mudarat, ya, yang lebih mudarat, yang lebih mafsada, lebih rusak. Yaitu nanti mereka mencela Allah Subhanahu Wa ya, Taala dengan tanpa ilmu, dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabb yang disucikan dari seluruh celaan, disucikan dari seluruh kekurangan. Maka untuk menutup pintu ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita mencela tuhan-tuhan mereka agar mereka tidak mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasubul ladzina yad'una min dunillah fa adwan bi ghairi ilm." Kemudian dari yang kedua, <coughs> surat Al-Baqarah ayat 219. <coughs> Allah Subhanahu wa ta'ala bafirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kul fiihima itsmun kabiirun wa manaafi'un linnaas, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima." Mereka bertanya kepada kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr dan tentang judi. Katakan bahwa di dalam keduanya Ada dosa yang besar Dan ada manfaat-manfaat untuk manusia Tetapi dosa dari keduanya Lebih besar daripada manfaatnya Dosa dari keduanya Lebih besar daripada manfaatnya <tuh> ya. Jadi sesuatu Yang mengandung mudarat Tidaklah Memungkinkan untuk kita Menjauhi mudarat itu Melainkan dengan e, Menjauhi Apa yang ada di dalamnya Dari manfaat yang ada Pada hal tersebut Maka Wajib untuk dijauhi Ya Yakni Apabila sesuatu tidak mungkin Ditinggalkan dari Sisi kemudaratnya kemudaratannya, kerusakannya kecuali dengan meninggalkan kemanfaatan yang ada padanya, maka kita jauhi. Khamr ada manfaatnya. Ya. Kemudian maisir perjudian tentunya ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Allah katakan Kul uh, kullu fihi ma ithbun kabir wa manafi'un linas. Ya. Nah, ithbun kabirnya itu ada, manfaatnya juga ada Kita ketika meninggalkan yang mudarat ya, Dalam homer dan dalam maisir Tidak bisa melainkan juga dengan meninggalkan manfaat yang ada Maka kita tinggalkan semuanya Ya, Fal awla wal ajdar izinabuhu ini yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih wa Sallam ta'ala. Kemudian, dalil yang ketiga adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridhai beliau, di mana Rasulullah mulia berkata kepada Aisyah tentang keinginan beliau sallallahu alaihi wa ala wassalam, untuk merubah Ka'bah Ya, Rasul merobohkan Kaabah Kemudian dibangun kembali Sesuai dengan bangunan Yang ada pada Yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS, Dan Nabi Ismail Tetapi ketika Kaumnya Baru masuk Islam Masih mendekati kekafiran Artinya masih baru masuk Islam Rasul khawatir Ya oleh kerana itu wasiat mulia Alaihi salatu tidak merubahnya, membiarkan begitu saja. Nah, <coughs> pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa contoh dari kaidah Darul Mafasilu aula min jalbi al-masalih. Darul Mafasilu aula min jalbi al-masalih. Meninggalkan kemudaratan lebih diutamakan daripada Mengambil kemanfaatan Ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan kembali Dalam pertemuan kita Di pagi hari ini Di antara contoh Adalah Sebagaimana yang dinukil Dalam kitab Asyarhu Al-Mumti' شيخ محمد بن صلى الله عليه الصحيح عدم جواز هجز المكان في المسجد والخروج منه وأن للإنسان أن يصلي في هذا المكان المحجوز لكن إذا خيفت المفسدة من ذلك من عداوة وبغضاء فلا يصلي فيه لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح <tuh> Ada contoh. Ini contoh di area masjid. Masjid kata Syekh, yang benar tidak boleh kita ya, menetapkan tempat tertentu untuk siapapun. Artinya kita misalkan, kalau saya punya tempat di masjid Fulan, misalkan di masjid, misalkan masjid Al-Barakah. Saya mesti samping kiri terus dan tidak ada yang boleh untuk solat di tempat saya, misalkan. Dia sudah sewa, sudah booking tempat tersebut. Sudah booking <tuh> <tuh> <tuh> tempat tersebut. Sebenarnya tidak ada di dalam masjid, ya, booking-bookingan tempat. Ini kata beliau. As suhihu adamu jawaz hajz al-makani fil masjid wal khurud minhu. Nah. Kemudian beliau berkata seseorang boleh sholat di mana saja di tempat yang dipegang atau diboking oleh orang dia sholat di situ ya dan ini yang disampaikan oleh Syeikh kemudian Syeikh berkata saya akan tetapi apabila dikhawatirkan ada kemudaratan ada mafsa'ah dari solat di situ berupa adanya adawah wa adanya permusuhan nanti adanya kebencian ya nanti tengkar bertengkar dalam masjid atau menjadi kaum muslimin ditengkar maka fala yusalli hendaknya jangan salat di situ fala yusalli nah di sini ada apa ada maslahat ada mudarat maslahatnya maslahat salat di situ mondoratnya muncul permusuhan pertikaian ya kemudian bagdak kebencian sesama kaum muslimin <coughs> maka kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulama fasi di min jalbil masalih kata Syekh Ali salafi kita atau seseorang jangan salat di situ yang sudah dibooking sama orang ya dinaza karena dar al mafasidi karena menolak kerusakan Awla min jalbil masalih Awla min jalbil masalih lebih didahulukan daripada hanya sekedar mengambil kemaslahatan ya ini contoh yang diberikan oleh salah satu dari ulama kita <coughs> <coughs> yang dengannya mudah-mudahan kita bisa memahami <tuh> Apa yang terjadi Di tengah-tengah masyarakat kita Dan kita bisa bersikap dengan sikap yang Baik dan sikap yang bijaksana Ketika menikapi Masalah ini ya Kemudian berikutnya <tuh> Berikutnya adalah Contoh tentang sholat juga الشيخ محمد بن الله عليه رحمه الله بركاته الصلاة في النعلين سنة ولكن إذا ترتب على فعل هذه السنة مفسادة كتلويث الفرش أو إذاء المصلين صارت تلك هذه السنة مطلوبا صار, أم أف صار ترك هذه السنة مطلوبا def'an lil mafsadati ini contoh yang sangat baik sekali contoh yang dengannya mudah-mudahan kita semakin dewasa dalam <coughs> beragama, dalam berdin as-salatu fi na'alaini sunnah si Muhammad SAW berkata bahawa salat Menggunakan dua sandal, artinya solat dengan memakai sandal. <coughs> Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Walakin akan tetapi apabila melakukan sunnah ini akan menimbulkan sebuah mafsada, sebuah mudarat, ya. Contohnya adalah seperti apa Telwif al-Furush Mengotori e, Furush Yani Karpet Jadi karpetnya kotor <tuh> Ada orang Sholat, kemudian pakai sendal Jaman sekarang kan, masjid masjid banyak pakai karpet Kemudian sholat Karpetnya dia apa? Kotor Ini mafsadat atau nanti bisa mengganggu kaum muslimin yang lain. Syekh berkata, "Saur at-tarku hadhihi as meninggalkan atau tidak melakukan sunnah dalam kondisi seperti ini maka dituntut, matluban. Limadha daf'an lil mafsada? Karena meninggalkan kemudaratan, mafsada. Ini ku'idah darul mafasidi awla minjalbi al-masalih. Darul mafasidi awla minjalbi al-masalih. Subhanallah. Ya. Yeah. Ini contoh yang diberikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih R.A. Seorang alim, ulama besar. Ya. Yeah. Al-faqih. Al-usuri. Bahkan dia juga mufassir. Ya. Yeah. Ahli tafsir Bahkan dia juga Lu'awi Nahwi Beliau Masya Allah Memberikan contoh Kepada kita semua Tentang Solat Dengan dua sandal Ini memberikan Pengetahuan yang Sangat besar pada kita semua Ya Untuk bisa kita ambil pelajarannya bahwa Tidak kita jangan sampai berkata Ini kan yang penting sunnah ya Jadi Kita ketika mendapatkan hadis bahwa Rasul pakai sendal, para sahabat pakai sendal sholat Kemudian kita di masjid-masjid Yang ada karpetnya Ya Kemudian tidak memperhatikan Mafsadatnya Ini maka tidak di Maka tidak atau kurang pantas Ya Dan tidak baik hmm. Ya yeah bagaimana penerapan kaidah ini. Penerapan kaidah ini. Lihat, uh, Syekh Muhammad bin so Ibn Salih wa Sallim rahimahullahu ta'ala berkata as-salatu finna alaini sunnah. Hukum sholat uh, di, atau menggunakan sandal itu sunnah. <coughs> yeah. <coughs> yeah. Walakin iza taratab ala fi'li hadihi sunnati mafsada, kata Syekh, tapi ketika melakukan sunnah ini muncul mafsadah, muncul kerusakan muncul mudarat diantaranya boleh kasih contoh karpetnya jadi kotor kemudian bisa mengganggu kaum muslimin yang lain ya, maka di sini melakukan atau meninggalkan sunnah tersebut dalam kondisi seperti ini maka di Tuntut Matlubat Defanil mafzada Nah <tuh> Dan Untuk Pemirsa Roja TV Dan para pendengar Radio Roja Yang Allah Bisa kita Salat pakai sendal Sendal ketika kita salat Nanti salat Di lapangan Ya Salat di mana Salat di lapangan Ketika salat id, Idul Fitri Idul Adha Atau salat Jumat ketika di luar masjid tidak bisa masuk ke masjid ya. Tapi bisa dilakukan. Kalau melakukan salat dengan memakai sandal. Ini sunnah di antara sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Atau di masjid dalam masjid ketika masjidnya juga kondisinya bisa kita memakai dengan dua sandal. Boleh memakai dua sandal di masjid ya. Ketika tidak ada gangguan Atau tidak ada uh, mudarat Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Sole Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala Ini contoh yang Kedua ya Ini contoh yang kedua Contoh berikutnya Contoh berikutnya <coughs> Ini juga sangat penting sekali Sangat-sangat penting ya. Jadi Jadi أرس كتاب رحاتي كان شيء بركاته استعمال مكبر الصوت في الصلاة الجهرية إذا نتج عنه تشويس على أهل البيوت أو المساجد المجاورة فإن استعماله في هذه الحالة منهي عنه لما فيه من أذية المسلمين وتشويش عليه saya ulangi lima fihi min udhiyatil muslimina wa tashwishi alayhim fi salawatihim ila ghairi thalika minal mafasib subhanallah kita lihat kita perhatikan <coughs> Syekh berkata dia mengomentari apa yang terjadi di masyarakat dan tentunya kita melihat, menyaksikan, mendengar ke keadaan ini bahkan di Indonesia ya. di negeri kita penggunaan penguat suara dalam solat jahriyah menggunakan mikrofon dalam solat jahr solat jahr ini solat subuh solat maghrib dua rakaat pertama dan solat isya dua rakaat pertama ya okay. dijaharkan kan imam membaca al-fatihah dengan jahar dilanjutkan dengan uh, surat dengan jahar beliau berkata apabila menggunakan mikrofon si imam membaca surat al-fatihah dan surat setelah al-fatihah dengan menggunakan mikrofon tersebut akan mengganggu muncul tashwish yani mengganggu ahlul buyut mengganggu orang-orang yang ada di rumah-rumah sekitarnya, atau masjid-masjid yang bertetanggaan, masjid-masjid yang dekat. Ya? Maka apa? Fa'inna istimalahu fi hadhi al-hala man anhu. Maka menggunakan mikrofon, dalam kondisi seperti ini, hukumnya apa? Dilarang. Hukumnya man anhu. Hukumnya terlarang. Karena tashwish mengganggu kaum Muslimin mengganggu orang-orang yang di rumah. Had 5 fihi minudiyatil muslimin, karena mengganggu kaum muslimin. Watswif yang ada yang di solat, di dan mengganggu mereka, mengganggu solat mereka. Dan ini ini sahih. Jadi seseorang sakit ada ibu-ibu yang sakit tidak wajib solat berjamaah, ya kan? Bapa ibu ibu enggak wajib sholat berjamaah atau ada orang yang terlambat um, maksudnya ada uzur lah ya, ada uzur seperti orang sahur kan enggak wajib juga sholat di masjid ya kemudian sholat Karena capek, enggak ke masjid sholat ketika dia ingin sholat di awal waktu dan berbarengan dengan masjid masjid yang menggunakan mikrofon itu tentunya mengganggu Bacaan ibu-ibu dan bacaan so, uh, kaum Muslimin yang solat di rumah-rumah mereka terganggu, bacaannya. Ilahai Rabbalikim dalam mafasid dan uh, selainnya dari kerusakan-kerusakan kemudlakan-kemudlakan yang ada. Oleh karena itu, saya teringat juga ya kita solat uh, saling sahut, saling sahut, menyaht dari masjid-masjid yang berdekatan apalagi di solat tarawih di ramadhan oleh karena itu maka hendaknya setiap imam atau pengurus masjid TKI eh, memperhatikan masalah ini ya, untuk, supaya khusus solatnya, kalau pun pakai mikrofon, pakai yang dalam, bagian dalam dan pakai bagian yang luar ya, kalau tidak, orang tidak butuh dan uh, apa Maksudnya tidak ada kebutuhan yang bagi orang di luar ya. Ini dalam sholat Apalagi di luar sholat Di luar sholat Oleh karena itu dalam kitab Talbis Iblis al-imam Ibnul Jauzi Rahimahullahu ta'ala juga Pernah Berkomentar tentang goda Godaan Iblis Perangkap Iblis kepada sebagian Para khori Sebagian para khori Yang di bulan Ramadan atau Bisa jadi juga di luar Ramadan, mereka berkumpul di malam hari banyak, kemudian membaca beramai-ramai dengan suara Qur'an, ya di atas menara. Dulu nggak, dulu nggak ada mik ya, di atas menara dengan suara yang keras. Ya, beliau bilang bahwa hal ini ya, ada dua kemuborotan. Yang pertama mengganggu manusia, mengganggu dari tidur mereka. Yang kedua. <coughs> yang kedua bisa jadi yang bisa jadi kan? Bisa jadi riyah. Ah itu. Jadi yata'arraduna lirriya. Kayak ini. Ini hal yang sangat diperhatikan oleh para ulama kita sebenarnya, ya. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini rahmat untuk alam semesta, bukan azab. Bukan azab. Ya, Nah dari sini ya Kita berislam Harus dengan Dasar Al-Quran dan sunnah Nabi Yang mulia oleh salatu wassalam Dengan pemahaman para ulama kita Bukan, eh maksudnya dengan pemahaman para ulama Bukan dengan pemahaman eh, Perasaan Atau hawa nafsu kita Nah setelah kita mengetahui ini Jangan sampai kita berkata apa Jangan sampai kita berkata setelah ini Kenapa kok ngaji dilarang, ah, kok kebaikan dilarang, Wah, ini berarti salah pengertian ya, ini salah pengertian, ya, orang kadang-kadang ya tidak mendengar secara utuh, tidak memahami secara utuh tentang apa yang disampaikan oleh sebagian dari uh, ustaz ya atau dari pemberi kajian agama, din, ya, kemudian menyimpulkan sendiri, nah, ini bahaya, ini bahaya, ya. tidak ada melarang, melarang uh, ngaji, melarang ngaji hukumnya haram, tetapi ngaji, baca Quran, sholat juga harus sesuai. Dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Alayhi salatu wassalam Tidak asal-asalan Tidak asal-asalan Semuanya dengan ilmu Al-ilmu qabla al-qawli Wal-amal Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ini yang harus kita pahami Contoh berikutnya Contoh berikutnya Ta'khiru salati أن أول وقتها إلى آخره إذا كان بحضرة طعام أو وهو يدافع الأخبثين أولى من تقديمهما أولى الوقت وإن كان هذا سنة لأن الصلاة حال مدافعة الأخبثين أو حضور الطعام أو حضور الطعام إما محرمة أو مكروهة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 Takhir solat yang awal waktunya hingga akhirnya, mengakhirkan solat dari awal waktunya, ya, sampai ke akhirnya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak langsung melaksanakan solat di awal waktu Ketika ada sebab, di antaranya ketika disuguhi makanan atau ketika dia sedang menahan akhbatsain. Akhbatsain dia menahan BAB atau BAK. Ada keinginan BAB atau BAK, buang hajat ya. Baik yang besar atau yang kecil. Ah ini. Ini sudah kita bahas ya. tentang seseorang yang mau mau salat, kemudian ma hidangan sudah dihidangkan. Ya. Maka dahulukan apa? Makan dulu. Idza kudima al-asy'a Ya, apabila dihidangkan mak makanan, ya, ya, maka fadlak do maulid isya. Kata Rasulullah SAW. Jangan ya melakukan solat isya. Maksudnya tidak, maksudnya adalah uh, ini wujudan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang solatnya betul-betul dalam keadaan yang sempurna. Betul-betul khusyuk. ya. Ketika seseorang yang apalagi lagi lapar ya, lagi lapar, kemudian solat, makanan sudah dihidangkan, dia sudah melihat makanan kesukaannya, <tuh> ya. Ada ontak daging ontak misalkan, biasa orang Jawa suka daging ontak, oncom tau, ya. kemudian sayurnya, kemudian uh, ikannya, ya. Sambelnya lagi lapar lagi. Waduh dia kemudian sholat, ya pikirannya kemana? Pikirannya nanti ke makanan tersebut, ya. Atau orang yang sedang menahan BAB atau BAK, menahan buang hajat. Nah, ini dia. Orang yang menahan hajat itu kata Nabi Rasulullah SAW, ya, sama, ya, ditunaikan dulu hajatnya, tidak, tidak menunaikan solat dulu. Nah, Syeikh Usaimin rahimahullah taala berkata, mengakhirkan solat dari awal waktunya sampai ke akhirnya apabila makanan disuguhkan atau dia sedang menahan dua hal ya, yudafi'ul akhbatain yang tadi saya sebutkan awla min takdimihah awal al-waqt ya wa inkana hadha sunnah memakan makanan tersebut dan menunaikan hajatnya itu lebih utama didahulukan daripada solat di awal apa? di awal waktunya Walaupun ini merupakan sunnah, ya, karena apa? Solat kita tahu, solat eh, di awal waktu sebuah kebaikan, sebuah maslahat, ya. Tapi ketika solat dalam keadaan seseorang itu, ya, itu me me menahan BAB dan BAK atau dia apa namanya? Laper dan sudah disuguhkan makannya. Bisa jadi haram kata Syahat Al-Sahamin. Bisa jadi makuh. Dan merupakan hal yang maklum, maklum apabila bertabrakan. Ya, terjadi tabrakan, kontradiksi. Melakukan sunnah dengan meninggalkan yang haram atau yang makuh. Maka... Didahulukan yang kedua yakni men, men, men, Meninggalkan yang makroh Walaupun sunahnya tidak dilakukan Lainnya <tuh> Jadi Ini contoh yang sangat baik Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Taala Contoh berikutnya <tuh> Contoh berikutnya ya, eh, Masalah haji Dan umrah berkali-kali Ya, Syoefan bilang kalau misalkan uh, hal tersebut yahdusu ya. Orang yang khawatir terhadap dirinya fitnah ya. Misalkan ada orang khawatir terfitnah ketika melakukan haji dan umrah berulang-ulang, eh berulang-ulang ya. Karena apa? Kata Syoefan Syoefan min wadzalika bima yahdusu min mushahadati nisa wal muzahamati syadidati bainar rijali wan nisaa ya karena bisa jadi ya terfitnah dengan melihat para wanita di sana kan bermacam-macam. Kemudian e, berdesak-desakan. Ini sangat desak-desakan terlaki-laki laki dan wanita. Atau ada kekhawatiran lain. Dia meninggalkan anak-anaknya ya di rumahnya. Ahlaknya tidak terjaga, tidak ada yang kontrol ya. Jadi ahlaknya jadi rusak maka syih berkata, فَهُنَا قَدْ يُخَالَ Bisa jadi di sini dikatakan, تَرْكُلَّ حَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَفْضَالَ Ketika kondisi seperti ini, ada kondisi seperti ini, khawatir fitnah ya, terhadap dirinya, kemudian khawatir anak-anaknya, hmm, maka tidak melakukan haji dan umrah berulang-ulang, lebih utama. Bisa jadi, uh, dananya ya, digunakan kepada perbuatan-perbuatan yang lain, Amalan-amalan kebajikan bisa diberikan juga untuk sebagai sedekah dan yang lain saya berkata li'anna madza li'anna dar al-mafasidi aula min jalbi al-masalih karena menolak kemudawatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Satu lagi dalam uh, uh, kondisi dakwah ya, dalam kondisi dakwah ingin saya sampaikan tentang contoh fikih dakwah yang disebutkan oleh Syekh Syekhul Islam Taimiyah banyak sekali contohnya, cuma saya akan sampaikan satu dalam pertemuan ini karena waktu kita sudah habis. Nah, yakni tentang masalah solat untuk para dai, untuk dai. Ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata. Kalau da in tana'ad dan orang yang punya ilmu orang memiliki keutamaan dia tidak mau solat atau menyolati orang yang menampakkan maksiat dengan terang-terangan yang dosa besar, ni orang yang melakukan dosa besar dan terang terangan seperti orang yang minum-minuman keras, orang-orang yang melakukan dosa besar, ya, para dai enggak mau solat i, orang-orang baik enggak mau solat tetapi secara batin kata Syaikh e, Ibn secara batin mendoakan, tetap mendoakan. E, maka beliau katakan, "Dzalikam syuru'an." Kerana hal itu disyariatkan. Ya, lihat bagaimana Rasul kita yang mulia, yang Ali Syarifatu tidak mau mensolatii apa? Eh mensolatii siapa? Mensolatii sahabatnya yang terkena utang. Ya, nah, karena apa? Karena ini menunjukkan tentang bahaya dosa hutang tersebut. Ya, oleh karena itu ee, banyak contohnya seperti masalah hajer juga tentang menjauhi orang yang melakukan kerusakan tersebut. Di sini disebutkan sama ulama, saya sama ulama tentang eh, seorang dai atau ya orang yang bermasalah ketika tahu ada orang yang melakukan perbuatan kemungkaran, seperti dia suka melakukan kemungkaran. Dia suka uh, melakukan kemukaan seperti contohnya mendelimi orang. Di antara contoh suka ngutang ke orang tapi tidak bayar. Tapi tidak bayar. Tapi kata ulama memutus persaudaraan, memutus persaudaraan hukumnya apa? Tak boleh. Hukumnya tidak boleh. Artinya memutus uh, hubungan. Ya. Tetapi ketika ada masalah dan mudorot yang ditimbang, ya. Artinya apa? Artinya ketika dibiarkan dan antum masih bergaul sama orang tersebut atau ulama, kemudian menimbulkan, ya, menimbulkan kemudorotan ya, orang nanti tidak jerah dan nanti korban semakin banyak, ya? Korban semakin banyak. Ini mawas yang besar kan? Ketika mawas besar ini, maka boleh orang itu ditinggalkan ya ditinggalkan dan tidak um, meng, bergaul dengannya dalam rangka untuk kemaslahatan yang besar dan menolak kemudhoratan yang lebih besar lagi. Nah, wallahu alam. Iswab ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya. Saya serahkan lagi kepada Akhuna Isan hafizahullahu taala untuk memandu kita tentang soal kalau jawab nah. khair kami sampaikan pada alusat Abu Ya'la Quran yang telah memberikan syarahan penjelasan dan beberapa contoh dari penerapan kaedah yang sangat besar ini yaitu meninggalkan kemuluratan lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi para pendengar dan pembesar Ujah TV yang bisa menghubungi kami di lain telefon 021-823-6543 Dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543 Kita terima dari telefon terlebih dahulu silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Baidah di Balik Wapan Silahkan Abu Baidah di Balik Wapan uh, Mau nanyakan Ustaz bagaimana hukumnya Salat Jumat di kapal sedangkan di kapal itu kapal yang bergerak terus. Nah kita tidak apa namanya kita dekat dengan kampung tapi tidak boleh ke kampung. Jadi kita melaksanakan sholat Jumat di uh, kapal tersebut. Bagaimana hukumnya usah sholat Jumat di kapal tersebut? Hmm. Nah, jadi banyak ada teman juga yang sudah tahu katanya Tidak boleh salat Jumat jadi dia tidak salat Jumat di kapal tersebut. Gimana Ustaz ya? Terima Baik. kasih jazakallahu khair. Baik. Baik. Nah. Baik. Alhamdulillah ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa, wa man wal hadd. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak siapa tadi? Zubaida. Zubaidah. Zubaidah, ya. Di mana? Kalimantan. Iya. Eh, ya, dari luar ya. Jadi nggak nangkap. Tapi mm -mm. tentang hukum solat Jum'at ya itu perlu diketahui. Solat Jum'at itu wajib kata ulama, ya dengan syarat-syaratnya untuk laki-laki tentunya. Kemudian diantara syaratnya adalah balik, ini sudah balik dan berakal. Kemudian syarat lainnya adalah mukim. Mungkin artinya apa? Berada di Kampungnya, berada di Kotanya, dia tidak dalam keadaan Safar Kalau misalkan yang dimaksud dari Sholatnya itu di kapal Maksudnya eh, Belum eh, Safar masih daerahnya dia ya Kan bisa jadi, dia naik kapal masih di daerahnya kan Nah, sholatnya Maka dituntut dia sholat ya, Misalkan berjamah di, di situ, di kapal Ya atau ada kapal, ada masjidnya, sholat situ, sholat. sholat Jumat, ya. Ada kalau misalkan dia dalam keadaan safar, misalkan dari Jakarta ke, misalkan Sulawesi, ya. Ujung pandang misalkan naik kapal, sampai e, berapa hari itu, dua hari kali ya. Ya, itu kan dia berada di kapal, di atas kapal, maka hukumnya tidak wajib. Ya, tidak wajib. Jadi eh, solat Jumat tidak wajib ketika dalam keadaan safar. Ya, baik itu safarnya dengan kapal atau dengan mobil, ya, atau dengan apapun dari alat-alat, eh, dari sarana-sarana apa, sarana-sarana transportasi yang ada. Allah waalaikumusalam. Nah, terus teruslah keluar dan tidak ada halangan dan larangan untuk sholat di dalam kapal sahaja. Ya. Demikian Abu Zubaidah Barakalafi. Kita berikan kesempatan kembali via telefon di 021 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Wan Pak Dipukasi. Silakan Pak Wan. Kita men mendengar bahwa eh, sholat berjamaah di masjid itu kan diharuskan kali. Tapi masalahnya Harus Saya memang tegak dengan masjid kira-kira 100 sekitar. Cuman Masjid tersebut Ada masalah tentang Qiblat Kiblat yang Berdasarkan ditunjuk oleh Atau diukur oleh Departemen Agama itu Miring kira-kira Nah, untuk masalah ini dibangun dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, ulama mutakodimin ya tentang masalah menghadap kiblat dulu kaidahnya ya, bahawa menghadap kiblat, yang kiblat maksudnya adalah menghadap ke arah Kaabah yang ada di Masjidil Haram, ya. menghadap ke arah Kaabah yang ada di Masjidil Haram. Ulama berkata ketika seseorang menghadap dan melihat Ka'bah melihat Ka'bah maka wajib bagi orang tersebut untuk menghadap ke Ka'bah tersebut salatnya jihah eh, al jihah yani 'ainul Ka'bah mengarah ke 'ain al Ka'bah artinya apa 'ain itu 'ain itu artinya ke e, bendanya ini yani kebendaknya Walaupun ketika sholat kita Pandangan kita mengarah ke bawah Mengarah ke tempat sujud Tapi tidak boleh kita menyerong Dan sholatnya tidak sah Ya Tetapi bagi kaum muslimin Yang jauh dari Ainul Ka'bah Dan tidak melihat Ain Ka'bah Maka ulama Mewajibkan dari sisi jihadnya saja Dari sisi apa? Cihahnya, dari si arahnya. Misalnya keibatnya di timur, maka ke timur kita yang arahkan. Ya, tidak berbicara masalah nyerung dikit atau nyerung banyak. Ya. Sah, sah, sholatnya. Ya. Sah, sah, sholatnya sah. Taib. Kemudian di zaman yang sekarang ada zaman apa namanya? Zaman kemajuan teknologi, ya. Zaman kemajuan teknologi. E, dengan tepat Bisa diarahkan ke, ke Masjidil Haram Dan ke Ka'bahnya Dengan arah tersebut ya. Bagaimana kita mensikapi Maka sikap yang paling bagus sebenarnya adalah Ya kita ikut Dengan arah yang memang sudah Lebih tepatnya lagi Selain lebih tenang Kemudian juga tidak ada uh, Yang menyalahkannya Ya kan Karena apa? Karena kita betul-betul Ikut Arah kiblat tersebut Betul-betul apa namanya e, Mengarah ke kiblat tersebut Dan ini lebih baik Ini lebih baik Jadi kalau misalkan e, Masjidnya itu Dilebih miringkan Itu e, Bagus ya Dan bisa dimusyawarahkan Dengan DKM-nya Bahawa ini lebih utama ya Tetapi ketika Memang terjadi kondisi seperti yang disebutkan tadi Kondisi disebutkan tadi ya, dan tetap simbas itu mengarah ke kiblat sebenarnya salatnya sah salatnya sah tidak dihukumi tidak sah hmm. ya dan tidak tidak tidak lanjut tidak tidak lanjut kita meninggalkan masjid tersebut ya tidak mesti kita meninggalkan masjid tersebut tapi terus berusaha untuk kalau sudah ada informasi seperti ini, ke yang lebih tepatnya lagi, ya. Allahualam. Misal ini yang bisa anda sampaikan jalan keluarnya dan mudah-mudahan tidak terjadi perseteruan antara masing-masing uh, dari jamaah yang ada di masjid-masjid tersebut. Dan saya juga masih melihat, ya, ada kaum muslimin yang masjid-masijnya ketika dikasih tahu bergeser, bergeser, bergeser. Dan itu tidak mengapa, ya, tidak mengapa dan uh, mudah, ya. Allahualam. Bismillah. Alhamdulillah, saya kasih kerana Bapak Barakalhafiq Dan kita terima kembali Pertanyaan masih di via telefon di 0218236543 Kemudian kita akan Pertanyaan dari pesan sigat, silakan Halo Halo, ya sudah masuk Oh, ya Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan dengan siapa di mana? Saya Rashid dari Kendari Pak Rashid dari Kendari, silakan saya mau tanya pak ustad iya yeah. saya mau tanya pak ustad eh, dianjurkan ke itu belajar, belajar tarikat marifat dan apakah itu ilmu tarikat marifat terus satu kitab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak mas Hendry iya masya allah pertanyaannya bagus sekali ya apakah kita dianjurkan tuh Uh, belajar tentang hakikat dan ma'rifat ya? Jawabannya Adalah Kita dianjurkan belajar Akidah dan syariat ya? Dalam Islam ada Mengenal akidah dan syariat Akidah dan syariat Dua hal yang Lazimi dan tidak bisa dipisahkan Islam ini ada akidah. Dan Islam ini juga ada syariatnya. Ya. Belajar Islam adalah kembali kepada apa yang dicontoh oleh Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Rasulullah adalah utusan Allah. Utusan Allah yang membawa Islam. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الزِكْرًا لِتُبَيْنَا لِلنَّاسِ مَنُزِّلَ إِلَيْهِمْ Kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, az-zikr. Ini Al-Quran. Maksudnya apa? Agar kau jelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka. Tugas dari Rasulullah, Nabi Muhammad SAW di antara Al-Bayad. Menjelaskan tentang apa? Islam. Menjelaskan tentang Islam. Oleh karena itu, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Dari akidah dan syariat Maka kita ikuti Ya Adapun tentang Pembagian Islam, kita belajar Ma'rifat, hakikat itu pembagian Dari uh, Sebagian manusia Ya Yang Itu adalah tidak ada dasarnya Ya Jadi kalau kita kembali kepada Islam Kembali kepada Contoh Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Nah. Kenapa? Kerana Rasul Sallallahu alaihi Wasallam telah bersabda, Taruktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang dua perkara tersebut, tidak akan tersesat. Yang apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan uh, Sunnah. Saya akan berikan contoh <tuh> ya yeah. apa yang terjadi dari sebagian orang yang belajar tentang masalah hakikat ma'rifat ya yeah. kemudian kalau sudah tingkatan Ma'rifat sama hakikat tidak terikat dengan syariat ya yeah. ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam dengan ajaran <tuh> ajarannya Rasulullah saw saya tanya Islam dari mana dari Rasulullah kan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, 'Wabud Rabbak hatta yaktiakal yakin'. Beribadah kepada Rabbmu saja sampai datang keyakinan, maksudnya ke kematian, al-maut, ditafsirkan oleh kaum salaf. Rasul salat sampai meninggal, ya kan? Bahkan lagi mening mau meninggalnya Rasul uh, ber bersabda, 'As-solat, as as-solat, wama malakat aimanukum'. Jaga solat, jaga solat, entah. Ya, dia sampai meninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam solat. Sedangkan sebagian orang yang tersesat dengan hal ini, ya, tersesat dengan hal ini, tidak mau solat karena sudah tidak, tidak, tidak terikat dengan syariat lagi. Bahkan ada sebagian orang katanya punya murid, ya, eh, dia pengajar guru agama, pengajar guru agama punya murid santri, santriwati. Kemudian berzina sama santriwatinya. Na'udzubillah. Ya. Berzina ketika diadili. Apa kata pemuka agama tersebut? Ya. Saya tidak mau katakan kiai. Ya, karena kiai tidak, tidak seperti itu. Ya. Tapi sebagian orang bilang itu kiai. Ya. Tapi kiai tidak seperti itu. Ya. Nah, dia berzina sama muridnya. Sandriwati. Ketika ditanya, kenapa? Karena saya wali. Sudah tidak terikat dengan syariat. Tidak terikat dengan larangan. Tidak terikat dengan perintah. Ini syaitan. syaitan ya? Coba kita lihat uh, kisah tentang Abdul Qadir Jailani. Rahimahullah ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani sebagian yang disebutkan oleh sebagian ulama' Pernah satu saat dia bercerita. Ya, di antara yang menyebutkan eh, Syekh Islam ya, al tamimi rahimahullahu taala, eh Syaikh Abdul Qadir Jaelani pernah berkata, "Kuntu marratan fil ibadah." Saya pernah suatu saat dalam eh, kondisi sedang beribadah di malam hari. Kata beliau, "Faraitu 'arsan 'aziman nur." Saya melihat tiba-tiba ada singgasana yang sangat agung ada cahayanya ada cahayanya kemudian ada suara dan suara itu berkata kepada Syabdil Qadir Jailani Ya Abdul Qadir Ya Abdul Qadir, Wahai Abdul Qadir Ana Rabbuk, Ana adalah Rabbmu Abdul Qadir saya Tuhanmu kata suara tersebut har kata, kata dia lakad halaltu laka ma harramtu ala ghairik aku halalkan untukmu Sesuatu yang aku haramkan atas lainmu Coba bayangkan Digoda dengan ini ya? Digoda Syablu Qadir Jalani Rahimahullahu ta'ala ya. Salah satu ulama Al-Sunnah Apa perkataan Syablu Qadir Jalani Melihat godaan ini Dia tidak, tidak langsung percaya Beliau Dengan dasar ilmunya dan Tauhidnya yang mantap Dia berkata ikhsa ya'du ya wallah terhinalah wahai musalla menyingkirlah anda akhirnya apa akhirnya cahaya itu hilang sedikit-sedikit akhirnya gelap kembali setelah, setelah gelap ada suara lagi yang berkata ya abul qadir laqad najawtamni wahai abul qadir anda selamat dari godaanku karena apa karena ilmu anda fikih anda kata dia Lalu قد فتنت بهذه القصه 70 رجلا Saya telah membinasah, membinasakan 70 orang ahli ibadah 70 orang yang baik dengan cara seperti ini. Coba bayangkan. Ya. 70 orang ahli ibadah, orang yang baik, yang dekat menurut tuhirnya dengan Allah tergelincir tiga digoda kamu wali. Oh, jadi wali betul. Sudah enggak sudah kamu tidak terikat dengan syariat. Enggak usah salat. Berzina enggak apa-apa. Ya, kamu kan wali, sudah dekat sama Allah. Hah? Kata syaitan tersebut kepada Abdul Qadir Jilani, "Anda selamat dari godaan-Ku wahai Abdul Qadir." Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya. Ditanya, ya. Oleh manusia Kayfa arafta anna Kayfa arafta anna hu adu Allah Wahai syekh Wahai syablu Qadir Jailani, Bagaimana anda tahu bahawa dia adalah musuh Allah Bagaimana anda tahu dia itu musuh Allah Ya yeah. Di antara jawaban syablu Qadir Jailani <coughs> Saya tahu dia musuh Allah Kata syablu Qadir Jailani Di antara jawabannya ya yeah se nak se singkat di antara jawabannya dia mengatakan laqad haramtu laka ma laqad halaltu laka ma haramtu ala ghayrik aku halalkan untukmu apa yang aku haramkan atas selainmu apa kata Syabul Al-Qadir Jilani laqad alimtu anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tataghayyar wa la tatabaddal dia mengatakan saya halalkan untuk anda anda boleh melakukan sesuatu yang haram saya halalkan untuk anda yang lain tidak. Kata saya belukarilah ini saya yakin sudah saya yakin yakinnya sudah di atas ilmu bahawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berubah. Jadi kalau ada yang mengatakan syariat Nabi Muhammad berubah Dulu zina haram, sekarang halal. Berarti itu syaitan, itu musuh Allah. Ya, Salat wajib, jadi tidak wajib. Oh, ini syaitan ini. Lihat bagaimana perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, bagi bapak yang mendengar, belajar Al-Quran. Belajar akidah yang benar. ya, Belajar fikih yang benar. Tata cara ibadah. Akidah pelajari. Rukun iman dibelajari. Rukun islam dibelajari. Rukun iman. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna la ilah ilallah. Syarat syarat la ilah ilallah. Kemudian nawakidul islam. Ya? Ini banyak yang tidak dipahami oleh kita. Oleh banyak diantara kita. Ya? Syarat la ilah ilallah apa? Nawakidul islam apa? pembatal pembatal keislaman apa? Haa? Kemudian uh, rukun uh, syahadat Muhammad Rasulullah. Bagaimana maknanya dan syarat-syaratnya. Kemudian iman kepada malaikat. Kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, hari akhir dan kodoh dan kodar. Banyak di antara kita yang belum paham masalah ini. Kemudian belajar tentang ibadah. Ibadah dari kitab Tuhara. Tentang wudhu yang benar. Yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Tentang solat yang benar. karena Rasul SAW terus sampai meninggal. Beliau meninggal. Tidak meninggalkan solat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, ya. kemudian belajar tentang uh, fikih muamalah, ya. tentang uh, nikah, tentang nafkah istri bagaimana, ya. tentang tolak juga harus Kemudian fikir mu'amalat, fikir mu'amalat e, tentang jual beli yang benar. Kemudian tentang jinayat, tentang kriminalitas dalam Islam, tentang hukuman had, hukuman dan seterusnya. Tentang akhlak yang benar dalam Islam. Ini pelajari dan indah Islam itu. Islam, indah. Ya, Islam itu indah. Al-yawma akmaltu lakum dinakumu, atmamtu alaikum ni'mati, waraditu lakum uli Islam, Madinah. Islam itu telah sempurna, kata Allah subhanahu wa'alaikum. Wa Ta'ala ya. Oleh karena itu belajar yang benar, ya. Tidak ada kewajiban belajar itu, ya. Bahkan kalau misalkan Syaitan bisa memasukinya, bisa jadi sesat, ya. Wallahu a'lam bi al-suhat. Jazakallah atas nasihat dan jawabannya dan Barakalawfi, bapa. Ini satu pertanyaan pasan singkat yang disangka sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sama disampaikan beberapa <tuh> pendengar kita. Asal bolehkah Penerapan kaedah ini kita uh, jalankan dalam uh, memenuhi undangan-undangan yang memang secara hukum syar'i tidak dibenarkan. Itu dari uh, ritual atau perayaan-perayaan yang uh, tidak ada contohnya dan sunnahnya di Rasulullah untuk menolak kemudharatan yaitu e, diklaim atau disebut tidak bermasyarakat dan semisalnya Ustaz apakah penerapan kaidah ini bisa dijalankan jazakallahu khair Tayib wa rakkal nah. ya semua e, menimbang dengan maslahat dan mudarat karena agama kita dibangun di atas maslahat dan mudarat Ad-dinu mabniun 'alal maswalihi fi jalbiha wal tarki lil qabaihi bahwa Agama kita dibangun di atas kemaslahatan, kemaslahatan. Ya dalam mendatangkan kemaslahatan tersebut dan dalam menolak kemudoratan. Ya tentang masalah uh, diundang dalam acara-acara seperti itu kita lihat ya, acaranya tiap ya bagaimana kan, seperti itu acara tersirik dan bid'ah itu nggak bisa kita hadiri nggak bisa kita. Hadiri, ya, kalau itu. Eh, kemudian ada acara yang diperbolehkan, misalkan bahkan wajib kita datang, seperti walimahan, ya? acara walimahan, misalnya walima, walima. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Tetapi tidak wajib ketika ada apa? Ada maksiat. Lihat acara yang hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh ni acara ini. Tetapi ketika ada maksiat kan kita enggak boleh hadir juga. Artinya tidak gugur kewajiban hadirnya itu. Kewajiban hadirnya gugur. Gimana dengan acara yang hukum asalnya adalah acara yang eh, mudarat, acara yang maksiat dan seterusnya. Tetapi itu tetap ditimbang dengan mudarat misalkan ada orang antum eh, dipaksa misalkan. Kalau kamu enggak hadir um acara itu saya bunuh misalkan. Nah, seperti itu kan. Itu masalah lain kalau ini. Ini masalah lain, masalah lain, ya. Oleh karena itu, semuanya dikembalikan kepada ilmu, semuanya dikembalikan kepada ilmu. Jadi kalau maslahat e, menghadiri acara-acara bid'ah, acara, -acara, bid acara persyudikan itu, maslahatnya kita tidak hadir, karena modalnya besar, ya, bagi diri anda dan bagi yang lainnya, ya itu. Kecuali kalau misalkan ada Mudrot yang lebih besar Yang lagi misalnya Diancam, dibunuh atau apa Tapi kan tidak ada ancaman membunuh ya? Tidak ada Oleh karena itu ee, Dikembalikan kepada ilmu juga Wallahu'alam Jazakumullah khair Dan Jazakumullah khair sekali lagi jawaban Dan ini menjadi jawaban <tuh>. bagi pertanyaan yang cukup banyak Terkait dengan pertanyaan yang tadi Dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir Pada kesempatan pagi ini Ustaz Sebagai Silakan. ikhtitan Syukran ya akhuna ya akhuna eh akhuna Ihsan atas uh, anduannya telah memandu acara kita di uh, pagi menjelang siang ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Memberikan rezeki yang halal, yang toiban, ya, yang diberkahi kepada kita semua, kepada yang mendengar dan pemirsa. Ya, diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang dalam ketaatan, ya, dijauhkan dari mara bahaya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbul Alamin. Dan materi ini, darul mafasid awla minjal bil masoleh. Ini materi yang sangat-sangat bermanfaat sekali. Yang mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyidu ala inah ila anta. Astaghfirullah wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.